Filmsko vrtoglavo. Oddaja o kulturi filma. Zdravo. Za filmoljubce v tej naši prelepi državici je danes prav poseben dan. Začenja se namreč prav poseben festival. No in zakaj je tako poseben? Enostavno zato, ker je resnično največji. Prireja ga namreč največji javni zavod v Sloveniji, Cankarjev dom. No in na tiskovni konferenci, kjer smo prisostovali, je krajši uvodni govor pripadev direktorju Cankarjevega doma, Miti Rotavnikov. Glede festivala, ti pa rekel nasledne se pravi da smo nekako zdržali, kaj še ne zdržali, stopnjevali festivalsko energijo pouk nih 21 cervelij, mogoče 22. Kaj ti e, prvi festival je e, bil prvi, ampak priprave smo pa morali začeti najmanj že leto dve preje. Po miti rotavniku je besedo dobil še programski direktor festivala LIFE, ki se bo tudi to leto deloma odvijal tudi v Mariboru, Simon Popek. Poslušajmo. sem imamo iz Hranaške izjemni uh, filmski prevenic z naslovom Črvenci, reži z Zvonimilja Juriča in Vodana Heviča. Vse mi gre, tukaj je najboljši film uh, po razbado Jugoslavije iz tega kulturnega in večnega postora. Angleški film, nezvimo britanski film argentinskega režiserja Aleksisa Dos Santosa v naslovom Razmetane postelje, Unmade Bats. A moram reči, da je do v perspektivah v krati kot filmov, ki so kvarjajo z, z, z, z, z, z temami mladih, in razmetane postelje podobno kot, recimo, od Galgestan Rosemary ali pa še par filmov, ki jih bom šal se torej z, z, z, z, z 18-20 letniki. Vsi filmi se odvijajo v sodobnih urbanih oljevih, tako je torej postelje je en izmed teh uh, filmov. Tukaj tukaj za izjemni člijski farvenec naslovom La Nanna, režiserja Sebastijana Sive. Film je prikazan v festivalu v Sandensu in, in kasneje uspešno platova po svetu med drugim v, v in tako dalje. Mislim, da gre se za okus kus, za, za, za enega nekaj preprišljivih kravencov zadnjih let. V premjerah nastopa 15 filmov, je, je, jaz bi rekel samo o pozoru, recimo Lani, jaz se vedno poskušam, da bili v pretremeljeneh v filmi, ki bodo kasneje igrali v kino, torej ki so odkopljeni, ki so na filmovskih kopijah, ki so pa nasoleni. Uh, že vsej Lani izkazalo, da kar lepo štegilo tih filmov, čeprav so bili na kopijah, čeprav so bili nasoleni v so iz uh, nerazumnih razlogov potem pa še enostavno izostali, iskino distribucije. Na to pač ne more žal vplivati, torej to torej je izključno. Torej, če te predstavljajo pa tudi člomire, torej, torej, torej, v predpremerah mislim, da bi za zelo odmeven spored, oziroma ne, za zelo vidne avtore, za zelo vidne naslove. Mislim, da film festivala, da bo Antichrist vlasov in Trijega, o katerem vsi vemo vse, tudi torej tako strašanski, da sekel, je res Naslednji film je White Material, belka francoske reserke, kakar film, 35 šilce, v Ruma, ste lako letos vidili festivalo v Izoli, tako da je tako lepa jesen na najvidnejših francoskih uh, sodobnih režiserih. Iz Srbije prihaja belgranski fantom, frbenec mladega Jovana Todoroviča, tukaj film govori o zelo zanemljivem mitu, urbanem mitu, ki se ga možda zbominja, tudi v naš direktor, najmešljega 79, ko je v Tito nasrečanje ob nevršenih napkubi je mladiničnik, nek neznajmec, je bil grad okradl še in več kot tudi ni. Pač, a dirko po mestu in spravljal v obuk oblasti po, po policijo in po zvezdno političnih, zvezdnih političnih vrh. da ne vem, če smogli, morda to odrejši spomizha o za zelo zanimiv, uh, igrano, dokumentarni film in enega bolj zanimljivih srbskih filmov zadnjega časa. Koko Šaneli in Igor Stravinski je naslednji film belgijskega serija Jana Kovnena. Koko Šanelje, kot kaže uh, voča roba, vedušnjega poletja in jeseni, mislim, da še gra v distribuciji prvi film, ampak uh, prečuvči film Jana Kovnena se bolj ukvarja s njenim v razmerjem, v res zaznamitem Tukaj tukaj za film predstavljen na Beneškem festivalu, zadnji film uh, Michael moore kapitalizem, ljubezinska zgodba. Uh, zelo torej film hra iz ZDA in sicer iz veliko bolj mainstream veje uh, amenješkega neodpisnega filma. Tukaj tukaj za film Aluna uh, Park oziroma Adventureland, mladega serija Karegan Motole ki je sicer zaslovil z za nekaterimi srednješolskimi komedija si uh, pa Scoobard Bad, če se ga spomnil, tj. ki je igral v Colosseoilani, ampak Adventureland je zelo zrevo film o mladih, o drahčeljim v 80-ih letih, tako da uh, vsi, ki ste nekje mojih let, recimo, uh, so boste tako zelo In identificirajo se s temi ki so jih pravčasno odvržili. V sredi 80-ih je bil oputavljen nad FAKO v velikem Amadeus. Amadilusa. Naslednji film, ki je predpremerjen, je zadnji film Jima Jarmuša, The Limits of Control oziroma The Limits Še en film, ki, ki ga je Jarmuš posnel z uh, internocionalno. Asebov, ki sega od Japonske, preko Francije, Nemčije, Španije, Mehike do ZDA. Zadnji film pre premier, zadnji film Pirat, ali ne? Razumeni objem, ki je letos tekmoval na kanalskem festivalu. Sekcija Kralji in Kraljice, tukaj so kot ponovadi veliki avtori svetovnega filma. Jaz, da ne bom del, ko bom nalival posebno imena, ki so kako bi zna nam abe, tukaj je Mihael Haneke, kanski smogovalec s filmom Beli trak da Das Weisse Band. Werner Herzog, ki je letos v brnitka predstavil dva filmov, mi prikazujemo enega, nekaj je remake izvirnega Abela Ferrara, je tih v Werner Herzog, ki je prednaslovil v Band Lieutenant, Port of School New Orleans, oziroma pogovarjenih ročnik New Orleans. Ena od držnjih novosti je tudi uh, sekcija Kino Alon, program za otroke in mlade, ki ga pripravljamo skupaj z delavci v Kino dvoru. Predstaviti bomo 7 filmov v novej sekciji za mlade. Um, Te filme so namirani starohtinsko pribljene, ki je od 7 pa do 12 let. Matski cikl na temo 20. obletnice padca, Belenski prezadut, ko je za eno največji uh, najvičji progranski dosežah letošnjega fitra, ki seveda zelo skrtno in dobeče se stavi že s Neškim kolegom, Olafom Emeljanjem, velikim katovacem njenškega filma. Uh, Iz izho, hojišče je bilo pokazati, kako so ljudje živeli uh, v teh as Nemči, v Romuniji, na kitajskem in pa v sovetskih uh, kako so ljudje živeli leta 1980 in kako živijo leta 2008 oziroma in na kakšen način, vsemo če se spominjajo vseh teh a, vaznih dogodkov iz pred 20 let. Tako, ostane torej za konec le še vabilo. Najprej lifovsko. Že čez nekaj uric bo namreč premjerna mariborska projekcija hercogovega filma. Ob 20. uri se začne torej vabljeni v mariborski kolosej in pa pozor, Jutri se v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture nadaljuje program Kinokluba. Od 18. ure naprej bodo mali ode Narodnega doma krasili filmi, ki so bili predvajani na letošnji ediciji Grosmanovega festivala Filma in vina. Več informacij lahko dobite na spletni strani društva www.filmsko.net in pa na Facebook strani društva, ki jo enostavno najdete, če upišete v pravilno okence Društvo za razvoj filmske kulture. Za danes lep pozdrav in se slišimo naslednji teden že v veliko bolj obsežni obliki. Čau ow ow ow ow ow We'll Oh oh oh